Rákosi Viktor, az őszi ködben! Hány hajat szál a hullott ki a az idén, kedves magyar népem? Hány ránccal van több az arcodom most, mint tavasszal? Mennyi reményed maradt be teljesületledül? Miféle vágyakat rejteget szíved mélyén? Miért imádkozol az éjszaka csendességében? Erről gondolkozom én ma, szeptember elején, amikor odakinn már puszta a határ, a fecske nagy csoportokban röpköd, és búcsúzni készül. Ökörnyál úszkál a levegőben, s a nap tüzes ragyogása kezd betegesen sárga fénybe átmenni. Vége a nyárnak. A tél vége felé mindig úgy érzem, mintha folytogatná valami a torkomat. Ki kell mennem a fővárosból az országba friss levegőt szívni. És amikor az első ibolya kidugja a fejét a hó alól, akkor elmegyek valahova, csöndes, nyugodt emberek közé, s várom a tavasz ébredését. Milyen szép az, mikor a dermet föld fölenged, és újra zöld lesz az erdő mező. Maga az élő remény fakad ki ilyenkor a síkon, ezer meg ezer lengő szálával. S a gazda ember megáll a barázda végén, és csillogó szemmel tekint végig az üdevetésen. És áhítattal hallgatja a pacsirtát, amely dalulva repül az ég kék végtelensége felé, mintha egyenesen az ő imádságát vinné az Isten trózsábolya elé. Tavaly összel a nyárhaldoklását Erdélyben néztem meg. Nagy hegyeken jártam, és őserdőkben bújdostam. Az idén tavasszal a kanyargó Tisza mentén jártam, Nyáron a Balaton mellé kinéppel álltam sorba aratni, és most, ami nap pedig újra lementem a Tisza mellé, elbúcsúzni a nyártól, amely lassú léptekkel távozik tőlünk. Ragyogó nyári napon elkocsiztam Kun Szent Mártomból Cibak házára. Amint a kocsink lassan tovarobogott, Jobbra, balra is árnyékos, fehér tanyák mosolyogtak felénk. Mindenütt gépeltek vagy gyomtattak. A barna arcokon a munkaverejtéke folyt végig. Megálltunk beszélgetni, s fél óra alatt a kis családnak egész életével, bajaival, óhajaival tisztább voltunk. Én is elmondtam, hogy Budapestről jövök abból a nagyvárosból, ahol az utcákon a földet kővel lefolytják, eltemetik, beterítik. Nehogy meg kelljen halladniuk, hogy mit beszél. Mert a föld tudán beszélni, csak meg kell érteni a szavát. De ide kell jönni a szabad pusztára, hogy megértse az ember. Azért csak Beszéljetek, ti földből lett barna emberek, majd elmondom barátaimnak odafent, amit tőletek hallottam. És beszéltek, sokat beszéltek. És nekem eszembe jutott egy történet, amelyet gyermekkoromban az apámtól hallottam. 1849. október közepétáján az apám faluról bement a szomszéd kis városba valamit bevásárolni. Egy birtokos úrral mentek be, s halkan beszélgettek arról, hogy vajon mi újság a nagyvilágban. Ami alatt azt a kisvilágot értették, amely mindennél drágább volt nekik a világon. A hazájukat. Az utolsó hírek, amelyek hozzájuk jutottak, a világosi fegyverletét erről, Kossuth és Bem Törökországba meneküléséről szóltak. Azóta nem mozdultak ki kis falujokból, mert a hazai események iránt még érdeklődni is gyanús volt a hatalom előtt. És otthon, a négy fal közé zárva, a magyar ember legalább annak az illúziónak élhetett, hogy... Ez az ő kis házi talán szabad hazaföldjén áll. Kocsijuk beállt a fogadóba, s ők dolgukat végezni indultak. Aztán délben apám a fogadó ebédlő termében várta a barátját. Egyszerre csak megjelenik, hallott sápattan és tántorogva. Apám elé Ó, oh, Na mi bajod? – Semmi, de fogass rögtön, és induljunk haza. Pár perc múlva sebes ügetésben indultak kifele a városból. Amint a vámsorompót, ahol katonaság vizsgálta meg az útleveleket, elhagyták, apám barátja két tenyerébe temette az arcát, és sírni kezdett. Ejj hey az Istenér, hát mi bajod? Beszélj! A jó barát nem tudott szólni, de elővette a zsebéből egy bécsi lapot, és átadta apámnak. És apám olvasta benne komárom kapitulációját, és az aradi tábornokok kivégzését. Aztán a két ember, mindenik túl volt már a negyvenen, átölelte egymást, és sírt. Egy fél óra múlva mondott az apám annyit. Hát, ha nem igaz. De igaz. Beszéltem komháromi kapitulánson védekkül. De a kivégzések azt hivatalosan publikálták a városban. Erre mi csönd támadt? Többet nem beszéltek. Átkeltek egy vizen, át az erdőn és hegyen, és beértek a falu határába. A hegyi szőlőkben szüretelés folyt, a leányok dalolva hordták a puttonyt. A meződ a kukoricát törték, és a kései szántást végezték. Az erdőben hallatszott a kalapácsolás, fákat döntöttek le. A jó barát megragadta apám karját. Nézd, nézd! kiáltott és szemében lánglobban föl, mely egyszerre fölszárította a könnyeket. A hegy, az erdő, a víz elzár minket a világtól. És ilyen zug van az országban, ezer, tízezer, ahol a nép tovább dolgozik, tovább danul, tovább él. Alkaszthatnak, lőhetnek, bebörtönözhetnek bennünket, de ki nem írthatnak. A nép megőrzi szívében a hazaszeretetet, és tűzhelye körül a nemzet nyelvét. Utódai elsokasodnak, és talpra állítják a hazát. Magyarország újjá fog születni a nép által. Profétai ihlettel beszélt, s arca sugárzott. Apám pedig levette a kalapját, keresztet vetett magára, csöndesen imádkozott, s azt mondta rá, Áben. Ez jutott eszembe, mikor a menti mosolygó tanyákon nehéz munkában láttam a népet. Száz tanyán, ezer, tízezer tanyán, ezer, meg ezer faluba folyik a szorgos munka, mely megadja a mindennapi kenyeret a hazádak. És mikor kürtnél felhajtottunk a hatalmas tiszatöltésre, s belenéztem a legmagyarabb folyam fölött lebegő, a napsugaraitól aranyozott könnyű párába. Úgy tetszett, mintha elmosódó hős alakokat látnék tovasuhanni benne. Igen, úgy van. E folyam csillogó mögül, e fényes párázatból tört elő 1849 tavaszán a magyar honvédsereg hogy megkezdje diadalmas hagyjáratát. Ezen a földön minden talparatnyi helyett vér öntözött. Azért termett meg rajta a legszebb virág, a szabadság. De rövid ideig virágzott nekünk akkor, édes Istenem, eltaposták a kozákok lovai. Elnyelték az osztrák börtönök. Megfojtották a bakók. S a dicsőségtől koszorúzott hősöket ezrével hajtották Olaszországba. S akik kartács tűzben budavár fokára léptek a magyar zászlóval, azok mainlandban a kaszárnyák udvarát söpörték de régen volt már ez, nagyon régen. Ki beszél ma ilyesmiről, mikor az emberek egész düvel, kutatnak, hajszolnak föl mindent, ami a nemzetet szétdarabolja, tagokra elválasztja? Nagyon keveset magammal álmodozom a időkről, melyeknek hőseiről gyönge hangom énekeket próbáltam zengedezni. De ne feled őket, jó magyar népem, és mikor tavasszal elolvad a hó, és csontokat találsz a mezőn, vagy mikor ekéd a barázdából fegyverdarabokat vet föl, jusson eszedbe, hogy ezekből a névtelen csontokból Ezekből a gazdátlan fegyverekből emelkedtek a magyar dicsőség déladal évei.